معتن الله الرحمت ذکر کئ خواص دے معظم مکبر دچا ذکر کئ دے اسم نو عام تور منګه داز دکړو چې خاصه چې کمدا ندا غوي چه پا زل خاصه که موجود کی او بلچاک که موجود کی نه د دے تعریف کئی دا د کم خوات ذکر کری دی دا خو پر طول و افرادو د زل خاصه کې موجود کی نه نا لگا پر طول و اسماو بانی لفلام نا داخلی گی و من بانی لفلام داخلی گی دا رنگ پا اعلامو دا سه نور دی خواست چه په ټول افراد دی اسم که موجود که دلی نشی د دی تیراز دفع دی کئی د دی د خاصی تعریف کې او د خاصی تقسیم کئی د دا, دا اتیراز بسی شی دفع شی خو خواست جمع او د جمع و ظهور او خفا بنا دی پا مفرداتو بانده ده جموع و ظهور و خفا بنا ده پا مفرداتو نو مفرد ده خاصتون نه مفرد اسا شئی ده؟ خاصتون مفرد اسا ده؟ خاصتون نه دا غی تعریف بیا بیابا کې تقسیم کی نو دا اعتراض بدفش نو خاصه د تاریف کو چې ما یختصو بیه و لا یوجدو فی غیره و هی خاصت و خاصتو شعه او خاصت دیو سیز ما یختصو بیه و لا یوجدو فی غیره ده خاصت تاریف دکڑ دی پده دو اعتراض دی یا وتراز تا ده خاصه تعریف کو غمای اختص به سره نو ده خاصه په تعریف کې د خصوص را اوستو او دا اخذ د محدود ده په حد کې دا محدود قبل الحد چې نو دا مجهولی محدود قبل الحد چې وی مجهول نو چې په حد کې راوړي نو دا تعریف المجھولی بل مجھول شو چھتے په تعریف جانب کې بیا سکی راوڑی نو دا تعریف المجھولی بل شو لکه او استاسو کور کم زائے کے دے وی زمون کور دو سوری غر تا مخامخت ہے وی سوری غر کم زائے کے دے وی زمون کور تا سدے مخامخت ہے ویدا د وړا کوم ځای کې یو بل تسری مخامخ دی ته غول په امتیاز وینځلوي دا چې کومونو تعریف المجهول بن مجهول اسم الله وملصيف الله که ساتینو هغه به وي او استاذ تعریفو کو چې تربيت ساتوي نو هغه ته او استاذ وي چې تبلیغ شي اله کمالي شيئا په شيئا وی شاگرد تبو سگو چې استاد شایان په شایان سمانه وي استاد ته وی چې قليلا فقلیلا وی بیا طالب جان تبو کو چې استاد یې د قليلا فقلیلا سمانه ده یاغو ته وی چې ان نجمنه په نجمن وی یوی د بل نگران وی کنه نجمنه په نذری ته تعریف المجهول بالمجهول وي خاصه سته ما یوخته سوتو نو خوزو خاصنه پیژنم نو ته ما ته یوخته شې خبر اپوئی گی کنا یو اعتراض پی دا دی چه دا تعریف المجولی بل دویم اعتراض دا چې خاصه خاص سوئی ستا خصوص ستا وئی خصوص دیتا وئی چه ما یوجدو فیهی ولا یوجدو فی دا د خصوص نم دی لکه تو وئی پلانکیت طالب جان پا غرط سر خاص تے اسو مطلب دی. چې یو د غټ سره د په مدرسې کې او بل غټ سره په مدرسې کې خصوص شو کنه نو ما يوجد فيه ولا چې دو خصوص معنی شو چې ما يوجد فيه ولا يوجد في يوجد في غيره دا دی ا جات سره دا دوبره ذکر کای ولا يوجد, ولا يوجد, که ولا يوجد, يوجد صحیح ده کنه دې ما يختصو کرا کنه چې ما يوجد فيه ولا يوجد في في غيره دي دوباره ولا يوجد في غيره تا چې یو زل دی چې کار غده نو ما وی صحیده چې بیا دی چې کار غده نو ما وی نو چې بیا دی وی کار غده نو بست کر را کرا خنور مرزا دی یو زل چې لا يوجد في غيره دوباره لا يوجد في غيره ته ضرورت <تصفيق> جواب یو دا ما یوختسوبه دلته کم دنو ما یوختسوبه د خصوص نه مراد خصوصي لغوي دي خصوصي څه دي نكي خصوصي څه شي اصلاحي نو, نو زمون محدود جانب کې دي خصوصي اصلاحي او د حد جانب کې دي خصوصي څه شي لغوي نو اخر د محدود په حد کې را په مداویو چې دلته دا لا یو څه سوچ دي نو دلته مونږ تجرید کوو د جوز منفيانه دا صرف خپلمانه ده ما یو جدو او غلا یو جدو بکی ناخلو نو ولا یو فی غیر دوباره دوبره ذکر کول مستدرک هو ښه شو تجرید پیځ نه استعمال د لفظ په باز معنا موزون لهږي یو لفظ دي دا اگر ډیر اسوی معنا لکه د اسرام آنا د دی شپی بوتلل دی اسرام آنا دا دی شپی بوتلل مجھے تو دا سمانو کې چې سبحان اللذی اصرا بی عبدی چې چه د تو دی شپیق پل بندف پل نلیلن کی ہی ہی ہی کہے فاسر بی آلک من اللہ فاسرین دی شپی بوزا بی آلک بی قطع من اللہ تجرید چل زګه نفع اسرب اهلک بقطع بوزا اوس د شپې والا په کمال معنا دا که سپمخه روسو ذکر درکنه نو بوزه صرف بوزا, بوزا معنا والا خو مره باندې پښوی دا د مفولی بوتلو کو نو کیم ډیر راضي به قران مجید کې راځي ډیر ځایونه کې راضي تب از نفس د فعل معنا والی اغه یو شیز به تنسکي پریدي عین وتجرید کی چې کم ذکر نه دا آغا جوز سریحی نبتل تسوکی تجریدو کی آغا یو شبتی والی زربون دا زربا سمانه صحیح دکنه لکن موجود کو اول د زرب دی کنه موجود که اول دا چاری دی تو اسمانه کئی چه زرب تو زربن زرب تو وحل می اکڑلو زربن دست شد زرب تو زربان وحل میں اکڑل وحل دا ترسی شیمانه دا زرب تو زربان اوم اکڑل وحل او گروسو رخ کولی مانا شد خبروانی پوش ہوئی که نا اوم اکڑل وحل نو تا تجریدو که دا زان لمستقل فند دی دا تجرید دا پا قرامجید که چوکی دا سیزایدو که که نا نو لکا مردی را که بیا غماندی رسو که خوندو که انا هم یا بنی اسرائیل اس کور نعمت یلتی علیکم یاد کی نعمت زم انامتو چې نعمت میکړو پتاسو څه ضرورت بیا نعمت شو کنه نه یاد کی نعمت زم انعمتو تجرید وکړه چې کړه مې پتاسو ولندن سو خلق پمسسو شو چې توس دا ونه خلق ته عدولم ګراندې د دې ته تجرید وې دا تجرید مستقل فن دی او دا لکه جسړې اسد کینو بیا الګه اني کاولېش اما یوجد فيه لا یوجد بکنالو لا یوجد ور پس مستدرک او زنه وای شدات تسریب معلمہ زمندن او تسریب معلمہ زمندن چانه کشمیر لچاره نو مستدرک झाला یوجد فی غیر تسریب معلمہ دیمننده او تسریبی معلمه دیمننده نشمایره لچازا نه مستدرک چالو و هي چا سره تقسیم کي خاصه دوا قسمه دا خاصه سو قسمه را یو کې سماغه دا چې دا چې کمندرو موجودي کې په ټولو افرادو د ځل خاصه کې چې موجودي کې په ټولو افرادو د ځل خاصه کې او دیم کې سماغه دا چې نه موجودي کې په ټولو افرادو د ځل خاصه کې بعض افرادو کسې کې موجودي کې ښه وکړه باز ونجو باز کی لاګه د مثال ذکر کئ کاتب بالقوا ازاحق بالقوا ولا چې د خندا طاقت پکې وي خندا طاقتو انګي وي یاد الیکولو قدرت پکې وي خوا کبل فل نکلګو کو نه کئ وداد ټول افرا د انسان ته شامل ده د لکولو طاقت د خندا طاقت دا پا طول افرادو دا چا کشتے انسان کشتے طول افرادو کشتے صحیح دیکھا نا دا طول افرادو دا دل خاصی تسدے شامل لے البتا کاتب بالفعل زاہق بالفعل شب الفعل سکے لکل کئے نو اخو بازی بختور دی کرامن کاتبین خبر بانے بوش ہوئے نو خو ذن خلک لیکل کئے چې الفعل سوئے لگیاوئے دا طول افرادو ته شاملہ ن وله فراده سن شامل نه ده نو یو وی خاصه شامله ابلو وی خاصه څه شي استاد استاذ په دې پوشو وي یو سوال غو چې دا لا څنګه خاصې دي الالف لام خو چې کم نه ورو په عالمونو داخلي وي ولې د اسمان دي سم بونس وی الالف لام په وصولاتو نه داخلي وي ولې د اسمان دي سم دا رنگی چا کم دنو حرف دی دے سوش دے؟ <سؤال> حرف جار دے نو په زن زائینو کی دے نو داخلی گی دا رنگی موسنی لیهی واقعہ کی دل دی نو زن اصماء دی چا موسنی لیهی واقعہ کی دل دے دی او موسنی لیهی نشی واقعہ کی دل جواب دلته تا چکے میں خاصی ذکر دی نو دا خواس غیر شامل دی خواس شاملہ یعنی دا, دا په طول افرادو کو موجود نشی د ځل خاصینو څخه خبرونه ده په باز وفرادو کې څه کېږي موجود کېږي فورونه که نه د تاسو منطق نه ویږي چې د تاسو خاصته تقسیم کې دایر د مقصد د باروي چې دا خواص شې دي نه دا خواص غیر شې شامل وہی ما شاملت لجميع افراد ما خاصته له دا بیا شامل یعنی نه د پار د ټول افراد د هغه شو چې دا خاصه د ماته لاند تعبیر شاملی طول افراو ده زل خاصیتا کل کاتی بی بالقوه او غیر شاملتن کل کاتی بی بالفعل لہو دفارت دی انسان فمن خواسی لسم وزنی دا خواسی موزوان مکبرو دیسمنا دخول اللامی آگا چی کم دن دخول لچا دے لام دخول اللامی آگا چی کم دن دخول لام دے دخول لچا دے لام. سوال راتو تاوی چه لام پی داخلی سو پی داخلی لام نو آقا با داخل خاصا دے چاہتا دیس سمبا نو تالاہی لعکیدن لام سو دے داخل لام سو شو دے داخل شو دے خبر بانے پوئے گئے توی چې لام په داخل شوی نو کته تاسو د دې نه دا جواب کو چې زم لام نه مراد لام دي لام نه مراد څه شي دي لام دي او دا غ لامي ټاکيدي د دقیقې څه ما به سو نو زه بیا سوال کوم چې زبر توخه ما چې الف لام به وي او داخل شوی وي جکمنو په فیلواني اتاني کلام التغلیبی ابن دیسقی فی ایہا زاوے لہو یتطرعو یقول الخناء و افغض العجم ناتقا یقول الخناء و العجم ناتقا الى ربیه صوت الحمار یجدعو اتانی کلام التغلبی ابن دیسقی تغلیبی کلام راغه ففی ای ها ذا وی له یتثررو مدد ستریږي وان تک ففی ای ها ذا وی له یتثررو یقول الخنا وابغز خبر خبر و ابغظ العجم ناطقا پوچ خبره کې اس په کې خبره کې او ډیر بد تر چې کمنو الله تعالی تا مبغوز الله تعالی تا پو ګونکو کې گویا و او غزو العجم ناتقاً الى ربه الحمار الیجددهو الى ربه اللہ تاچه مبغوظ وی پا گنگو که ناتق واسه شده الحمار الیجددهو اواز دا غخارو چه غگونه پریشیوی وی ده ده غگونه وڑا وڑاو ده تغلبی کانا او خاری وطاوی نو الحمار الیجددهو اگا خر الیو جدہو جو جدہو فیل مزاردہ اولی فلان بی داخل شوی تاثب الفیہ کی ہوا ای که خیریہ بمویلی غلط خلقی ہیں پائی کم دا باس رازی ابن عقیل کی روڑی دی چه از یق رجل یربوغ من نافقائی ومن جحرہ الشیحاتل یتقصہو از رجل من نافقا چې کله دا سم سره د خپلی نافقې نه را و منافت کې دا را ځيوامن جو حریشي ح یا تاقڅهلی یا تاقه دا چې کمو یا تاق مزارري ده او لیفلان ب شودي را په حشا کې یاو شیر دی تیوریگا چی یادی کو ما انت بال حکمت ترزا حکومتو ولا زیرائین ولا الاسیلی ولا الجدلی خدا شکر در آیات شکر ما انت بال حکمت ترزا حکومتو ات ترزا ترزا مجھولا دا دا بای دا غنا رزینا پیل لے اولی فلان بس شوی دی داخل شوی دی ما انت بالحكم الطرضه حكومته ولا زيراين ولا الاصيل ولا الجدل دا سوره په لونه مې چلی خو له ټلپلان به داخل شي وې او تا وی چې له فلم خاصه دې سم دا پهل کې مې ته ونه خو په ان شوي جواب اعلام التعريفو اعلام التعريف دې لې فلم کې الې فلم او اهدې دی الې فلم کې لې فلم څه دی اهدې دی یا ایواز د مظاف له هی دی یا ایواز چاري مظاف له هی دی او مراد په لامه تعریف ته دا تا چې کوم ټول مثال نو ویل دا لامه موسولي دی لاله مې څه دی او د اختلاف ته چې لامه موسولي سره په صفایلو په انسو فول داخليږي او مزاربانم داخليږي د دا زنو خلق په نسبانه لاې موصی په مظارم س کېږي داخلې ږي ځکه مظارم مشابیره د فیلدو مفول سره معلومه د چا سره فیل سره مشا... معلومه غوجول د چا سره دغه لام موصولی دي او دا زه چې کمادوم چې دا خاصه د چاه دیسم ده زما لامې تاریفی سر مراد سوال. کدی زیبانی دا غولا مشوره مفید مشوره والا مشوره چې چکدی زیبانی هر و تعریف فیلو نو دی رکھو سی بیلوی حرف تعریف نو علیف میم لبم شامل شهو میمی تعریفی لبم سی شو شامل شهو زکا پا زنو زائی کی میمی تعریفی را غلی دی لیکن نبی علیہ السلام نتاپوسو شو امینم برری امینم برری سیامم پیم سفر نبی علیہ السلامت و سلامتو فرمائل لیس امینم برری ام سیامم پیم سفر, سفر، امینم برری امینم برری بر ایدادنی که نادا که نا چه ام سیامم پیم سفر عروجینی والبچا کی سفر کی النبي عليه السلام تو فرمایل نسامینم ام بر امسيامم پم سفر نو چدا د دې په ځای د ميمي تعریفولو نه شامل شوی وو جواب دایو لغت ته او غیر مشهور دي لغت ته غیر مشهور دي صحیح نو دې ته دمر اجت نشته اصل لامه তারিفی ده د پيو لغت کې لامه তারিفی نه بدل سره اغله ده میمی তারিفی او نبی عليه السلام چې څنګه سوال شوي ده نو جواب یې اغشان ورګړی ده داغه لغت او الکاکا سوال لاغه شان دې کړو سګړو سوال چې هغه څنګه سوال کړنو دک څنګه نبي عليه السلام دغه په لهجه سره جواب ورکو زنه زنه لهجه وی دغه لکه اوز زنی پختانی او اغیی چه کمدنو ده هیپ زه غین وی لکه باغر خال وی کنو وی نو اغییو سروک را او تا ته وی چې باغر ده تا کسو لارده باغر باغر تا سو وی باغر اتو اتو از باغر در زمان اوستا پنیز ده ها ده غانه و خلکه ده وکنه تا جواب داقه پا نیسه که وار که ویزا باقر در زمان خبروانی پوشوی که نا یا داقه ای دا اه غالا چی دا بنو تمیمو اه کواتیا نا پلچی دی لگ لک طرف تا نا دای دا بنو تمیم نی دای ار په پس بلی بل پایی بان نی سبان نی پایی بان تیرټی تی پکراوالو میرجانې تیرټی تی پک میرا کا میرجانې تیرټی تی پک میرا کا تیرټی تور ته تیر دو تی پاک ته دی پاک کوی او مور ته میرجانې وای صحیح وکړه بڼوسیانم دغه سنت میرجانې تیرټی تی پک میرا کا او داسې شکرآشي او تاسو خبرو کې ته دا غبل هجابانه چې کمند نو د ووفه سو وای سباکونو ته سبقینه وای سبقینه شروع دی بي سبقینه او کنه دا شوی شو دومګ مالګرو امامونو ا لانا بون خو باواز نه وریدو نو موږ سره پورې غړبل بهرکو داسه نو موږ په دې بیرک کی تراو پکی لګیدلو نو په لواز نه شوره دله خو بجلی لانا نو پورې غړی आवाज راغی سره به आवाज دایمه ته وي چې پیر بیرک سیګ تلاوت کینو تراوي تراوي کې پیر پیر بیرک سیګ تلاو مای سیک نه ده مسلمان پیر بیرکی سیکته د مایله کا سیک نه ده مسلمان ده زیور رحمان قاری صاحب ده خلوی عالم نه هغه تل دغه کی تراوی کوي تو سوای چې پیر بیرکی سیکته لवत کی هغه لګما او زه په پوهه زما سره کاپلک کان سوک سوک په ځای سیک ویلک دا له هجهې دا قشانت داغه شن نبی علی السلام معجزه کتاب سره لهجه سوکو سوال لکن نبی علیہ السلام لا سړې راغي نو اتوي کم پی کم من کم علا کم کم تي کم من کم علا کم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتوي اسنان فی من اسننین علی اسننین اسنان فی اسننین من اسننین علی اسننین اغو تی سودی پوسو کی دی پوسوبا ندی او د سود طرف اف انا بي السلام او توي دو دی په دو کې دی د دو دوو طرف نه دی په دوو باندې سومو صلاتي سومو په لے او نهار کې دی د الله او د رسول دا طرف دی طرف نه دی ده کنا او په جن او انس باندې دی په جن او چا باندې دی څنګه سوالي اغه شانڅوی جواب یې امام ابو حنیفره مولا او تعالی له سړې راغي خزرالا دا سعودري را نو سړې او خزروا نسو ماڼه وته خو لا نو مرنه یو سر ترپی او خل ترپی نو سر ترپه خو نو هغه ته نام بیا ته خل ترپه خو نو یې نام کیسه نه ناغه ته وي افل کوفه امام سے و توی قطو ناغور تے بارک اللہ و فیقا کما بیرک بارک بین اللہ و اللہ سڑے لارو شاکردانوی دا چیز اب کتاب دے دا دست چلو کو تا سچلو کو امام سے وی اگر دا سیو دا مانی سور ترہ پوخو شکلوی نا دا چیوی دا زنانا دا با منس کئی ناوی حیز دے نماو تے چاو حیز دے منس بنا کئی ای بیعوی چی وینده احسی خڑنچی هماتا بیعوی چی بیعوی مجبه دا رنگ لیتی بار نیشتا g-دم حیس دی هموی چی ویم بیع... سواله اکو بل سوال چے بیم ووادن ام بیم ووادن ام بیم ووادن موارتوی چی بیم ووادن دو ای چی اتحیاتو کی چی اتحیاتو ام� Luca یو او او ووادن که په دو او نو او اتحیاتو لاللہ و صلواتو و طیبا داسو وام کات تحیاتل مبارکات الصلوات او طيبات پیو واوي وام نیمه ته چې په دوه و دا زله په دوه اولسه دي نیمه بیا دوی چې په کوفه کې دومره تیز ذهن والا کوفي والا حسین غالي دي د میان خوري او جوسوک هميشه میان خوري د ذهن کمزوري دا ګرم خوراک ته ستو په کوفه کې دومره ذهن تیز دي افي کوفه یماته چې قد تماج د میان نه خاتو نبیاده سووي رضا مات دواو کلا چ الله الله بارك الله فيك كما بارك بين الله ولا الله ری پتا کی داس برکت واچی لکه چې څنګه د الله د لا په مینس کې چولې ده لا شرقيه ولا غربيه مطلب لا ولا په ميزه مشرق او مغرب کې چې کبرکته چولې ده الله دې تا کې داسه برکت سکی واچ مداي چې څنګه سائل سوالو کې مجيب دغه شان څور کې جواب ور کې ونبی علیہ السلام نے سوال شیعنی جوابی ورکو ولو قال دخولو حرف تاریفی ولکان شاملن للمیمی فی مصر قولی علیہ السلام لیسا من انبرم سیامو پیم سفر لیکن اولم یتعرض خودیتا چکم انو تعرض انو کو تعرضیت انو کو لہو دیتا لعدم شہرتی دو وجد د دا عدم شہرت بدینا دا, دا دل سنو مشورو نو وفی اختیاری ہی سوالو چدلتا د ا الرجل کی قصہ دی الف لام نی او تر تک صرف د چاوے د لام وی صرف د چاوے شار زکر کې چه اصل کې دی کی اختلاف ته چدا علامه د تعریف مجموعه الف لام نی کا صرف حمزه کې صرف لام نه صرف بگی اختلاف ته چدا مجموعه الف لام نی کا صرف څه دی لام مولانا خلیل سی چې چه مجموعہ علی فلام دی ال کا حل لے حل سی دی شک دا پار را نو ال دا تاریخ دا پار را ال چا دا پار را جی مبردوی کی استاد مبرد تا مبرد دا کهو چه دا جواب بر کهو چه به بی نو مبرید استادوی شه تش حبزه څه ده دا تعریف د بارا دي صرف څه الحمد دا مقابل له حمزه استفهام دا پخته حمزه استفهام د بارا ته نه پخته حمزه چا د بارا دي د اسلامي و سره فرق د بارا سي واکړي چې حمزه استفهامي او د چا دا حمزه تعریفي سره شي فرق راځ سي به څه وي چې لام د تعریف سي څه لام د تعریف کې ابتدا په ساکن مکی دا پارابایټه بگی آ مون پښتوانو ماشالله مون ته اس مثلا نه شپار لسوې ته شپاراس شپاراس کی په سری زبېشته سپې سپې سپې کی په سری دا تا څه پته نه لګي دا پته لګي چې تاسو کاله 80% د غیر پښتون نووري بسم الله مولسه بچشپار لسوي ان شویلې اگه باوی علی فلام پی اشپارلس کسما حمزه و سلی سر لگاو اشپارلس پاوی اشپارلس او حمزه پی اشپارلس کسما او حال پی اشپارلس کسما داب پی کلتی پا شو لتی پا داب دا غشو دا دا شین شو سکول سکول سکول دیکھ سی اردو والا سکول وی سکول سکول جاتے ہو یا سکول اگه سینل پا تخور سکول جانا اے سکول مونږ خصکول وای اس مثلا نشته کوئی مثلا نه دال پختو کمال لنګور شو انګور انګور څه شي انګور ناګور دی نیګور دی ناګور دی څه شي انګور خدما زه کار دے. بل سو کیچو نه غو انګور اب ګرانه یې ځنه همزه اوسلی بله گئی مونږ ته دا جت هم چې کمونو مستقیل وډانګه هاي هم ابتدا بساکن کول شي عربیان نشي کولای نه غي همزه ولا راوړه سره نا حمزه ده حمزه مفتو حراولا ده ده پارا چه لکه ده کسرت استعمال لینو و چه آسانه لکه چه سوی؟ آسان بغر غال مذحب ده سیبوی ده تسو خواخو مذحب ده چه؟ ده خلیل و ده مبرد آغا خواخو نو ولی واقی ده خلیل مذحب مجموع آلو کنا نو چه پا مینس کرا چی نو نیم مذحب د خلیل لارو اب زتی سوشوا خدما شو نسرب لام سوشو پاتوشو اول غل علامه لا غیر ولا تبدل دل نیمه حذب شو نیمه سوشوا او چې وسط چی نو مذب د مبرد ټول لار د منځه د مبرد استاد مذهب د منځه سوشو لار د سیبهه سیف کار خوي په وسط کې غسیوای شي سوشو او ګرځیت او غسل سدي نو تدیدوای نه د دام مذهب سو خوا نو د ذکر وفي اختيار لام اشارتون الى ان المختار عنده چې مختار په نيز د زبان هغه چې ضيابو ته کړی سی بوه سی من ان اعداد التعريف چې علامه ر تعریف چې دا هي لام يوازي زیادت علي همزه الوصل زیات کړو په دې باندې همزه وصلي لطازر ساکن بالساكن د وجود تعذر د ابتداء بس ساكنه و اما الخليل فقد ذهب الى انها الكهل مباریت الله ان الحمزتل مفت اوواده زی اللام لفر ک بین او حزتل استفام دای چې کم په ک وجه د اختصاسغ بیازي کرکئ تیل حال دا لک ډیر